și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Pentru toți cei treziți din moartea păcatului, anunțăm, iubiți ascultător programul L-165, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. După cum este și numele programului, în cadrul acestor lecțiuni, noi studiem Evanghelia, care este calea vieții, singura care poate duce pe om din moarte veșnică, la fericire veșnică, în sfânta prezență a Lui Dumnezeu, împreună cu Domnul Isus și Sfinții Săi Îngeri. În cadrul acestui program, în cadrul lecțiunii de astăzi, le 165 ne vom începe studiul nostru, iubiți ascultători, cu versetul 13 de la Luca, de la capitolul 12, numai înainte însă de a mai afla ceva tot în legătură cu pavelică în Țara Luminii. În lecțiunea trecută, Lesina părăsise muntele, a plecat în sat pentru o bună bucată de vreme, și pe drum este însoțit de bătrânul Lisca. A doua zi, Lisca, întorcându-se din sat, îi spune vechiului său prieten Juriga că e ciudat. Acest Lesina este un om ca neoamenii. Abia a rostit un cuvânt tot timpul cât a mers ieri cu el. Părea împovărat de greutatea unui necaz. Juriga îi zicea în el că bietul acesta de Lesina are de ce să fie necăzit. Dar, răspunzindu-i lui Lisca, îi vorbi numai de îngrijorările care îi pricineau boala soției lui, Lesina. A, Dumnezeu să o însănătoșească și el să se poată întoarce în curând la noi, o să ne fie tare dor de el. Și nu se înșela, Coliba îi părea goală fără Lesina, cu atât mai mult cu cât îi lipsea și Pavelica. Pădurarul trimise pe cineva să ceară pe băiat, pe micuțul Pavelică, drept însoțitor al, lui, al părintelui. Trebuie să-l să vină stăruise omul trimis de pădurar. Părintele îți va răsplăti, desigur, și apoi lui îi plac mult copiii, iar Pavelică are să fie foarte fericit cu el. Juriga se întrebă ce are să zică băiatul, dar nu puțin a fost surprins văzând că a sărit în sus de bucurie când i s-a dus vestea asta. O, e un om așa de bun, spunea el bunicului său, și îl iubesc tare mult. Niciodată inima lui Pavelică n-a visat un trai ca acela care începea pentru el atunci. Se culca pe o canapea, chiar în camera părintelui Malina. Și ce frumos era acolo! Dimineața, după ce își lua o bună porție de lapte, pleca având buzunarele pline de bunătăți, mulțumită bunei îngrijiri ale soției pădurarului. Pavelică îl ducea pe preot prin trecători întunecoase pe la râuri peste care trebuie să pui departe pasul sau peste stânci greu de sărit, dar el nu se plângea de asta. Strângea pentru colecție, plante, flori, mușchi și știa bunăvoința micei sale călăuze de a-i arăta care sunt locurile cele mai pitorești. După ce treceau prin multe locuri, se întindea pe un pled de călătorie pe care îl purta Pavelica. Aici îl învăța numele plantelor și alte lucruri folositoare. Când a putut să se asigure că băiatul știe să citească binișor, a început să-l învețe să scrie și să socotească. Și Pavelică găsea că acest studiu e mai ușor decât la școală. Câteodată se întâmpla ca preotul să tragă câte un somn, fiindcă era slăbit. Pavelică folosea acest prilej ca să se ducă după ciuperci, căci nu voia să se întoarcă acasă fără să aducă ceva la gazda la care stătea. Din fericire, Dunaj nu plecase cu lesina. Îi spuse Lesina, Ți-l ție, că prea mult ai să simți lipsa, mă gândesc." Și astfel, câinele îi însoțea. Venea în fiecare dimineață, căci noaptea nu putea să stea cu câinii pădurarului, pe care nu-i putea suferi. Părintele spunea că în această privință câinii seamănă cu mulți oameni. Îi plăcea dunaj și rădea cu toată inima văzându-l cum vine adesea dis de dimineață, plin de noroi, cu o punctualitate uimitoare. Pasajul rezervat pentru lecțiunea de zi se încheie aici, iubiți ascultători. cât am fi noi de mândri și ne-am crede de grozavi, de multe ori trebuie să recunoaștem că până când un animal ne poate da o lecție bună. Iată câinele acesta care venea în fiecare dimineață singur, cu o punctualitate uimitoare la locul de întâlnire cu bunul lui stăpân. De ce? El simțea dragostea care o poartă micuțul Pavelica și de câte îngrijire se bucura din partea Lui. Oare noi venim în fiecare dimineață înaintea Tatălui Ceresc, care este atât de bun și ne-a ocrotit și ne dă mult mai mult decât dădea micuțul a acelui câine? Mă tem că mulți dintre noi nu venim cu o punctualitate uimitoare înaintea Lui Dumnezeu sau mulți dintre noi nu venim deloc. Poate unii venim numai de două, trei ori în viața noastră, la botez, la cununie. Și la moarte, aduși de alții, pe când câinele acesta, iată ce credincioșie dovedea față de stăpânul lui. Avem noi ce de învățat de aici? Oricât te-am crede de superior regnului animal, în privința aceasta avem de învățat de la el. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile caut să trezești în noi bunul simț. Tu care ești izvorul tuturor darurilor și bunurilor din viața noastră, izvorul vieții în sine, Tu care necurma te ocupi de noi, clipă de clipă te ocupi de noi, până într-atât încât ne și firele de păr de pe cap, iată cât de puțin te prețuim noi că venim atât de rar înaintea Ta. Fie, Doamne, ca și ascultarea lecțiunii de astăzi, mesajului din cuvântul Tău, să ne copleșească în așa fel încât să ne facă să trezească în noi, Simțământul acesta de apartenență de recunoștință față de tine Și să venim și noi înaintea ta cu regularitate în rugăciune În citirea și studierea cuvântului tău și prin părtă și frățești, amin Doamne bunătatea ta îmi cuprinde inima Și mă face fericit, domnul meu iubit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 Dragosteați mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt, tot mai mult să îți dragosteați dragostea mă măcoplește, pacea ta mă liniștește. Este și aici o ordine în aceasta, o ordine divină binepusă. Cine se lasă cuprins, copleșit de dragostea lui Dumnezeu va avea ca rezultat parte de pacea lui, care îi va aduce liniște, echilibru, balanța vieții. Iubiți ascultători, suntem în versetul 13 de la Luca, de la capitolul 12, pe care îl voi citi dată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Unul din mulțime a zis lui Isus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Vedem aici că ni se spune unul din mulțime. Deci numai unul fără nume, din mulțime, poate fi frământat de astfel de probleme și să vine cu ele la Domnul Isus pentru rezolvare. Cel care a ieșit din mulțime și a pășit pe calea îngustă a apocăinței, a lepădării de sine și a purtării crucii, acela primește un nume nou, așa cum ni se arată la Apocalipsa și în alte locuri, nume de copil al lui Dumnezeu prin nașterea din nou, primește nume de răscumpărat al Domnului, primește nume de moștenitor împreună cu cei sfințiți în lumină. Un astfel de om nu se mai frământă pentru o moștenire pământească și nu se duce la judecători pentru rezolvarea lor. Astfel de om aparține lui Dumnezeu, el îl are tatăl pe Dumnezeu. Acei care sunt frământați de averile lor pământești și mai ales cei care merg pe la judecătorii, pe la comisii de împăciire, aceia dovedesc limpede și clar că nu aparțin lui Dumnezeu care stăpânește tot pământul, de aceea se luptă și caută să stăpânească o bucățică mică din pământul acesta sau știm noi ce alte lucruri. Goana după bogăție este una din bolile lumii. Dar cei cumpărați de Domnul Iisus sunt izbăviți de ea. Multă nenorocire și multe despărțiri a adus această boală între oameni. Undeva într-un loc de munte retras se văd două case țărănești, locuite de două familii înrudite foarte aproape. Între aceste case se vede un mormant de dărâmături. Înainte de a muri, tatăl, din care se trăgeau aceste două familii, a reparat un cuptor. Moștenitorii nu s-au putut înțelege însă asupra acelui cuptor. În cele din urmă s-au învoit între ei să-l dărâme ca să nu fie nici al uneia, nici al altuia. Așa au și făcut. Pietrele cuptorului zac și acum acolo și dacă cineva din ei are ceva de cop, trebuie să se ducă până departe la alți oameni ca să-i roage să le dea voie să se folosească de cuptorul acelora. Din nefericire, acest caz nu este unic în felul lui. Câți nu fac la fel. Într-adevăr, mare este răutatea omului, dar și mai mare este Harul lui Dumnezeu, care face din oameni răi și egoiști, oameni buni și iubitori, care nu caută numai la folosul lor, ci și la folosele altora. Dragul meu, tu cum ești? Nu cumva întâmplarea aceasta îți aduce aminte de ceva asemănător petrecut și în viața ta? Dacă ești creștin privește necurmați spre Domnul Isus și nu te lăsa târât de ispita bogățiilor acestei lumii păcătoase, bogății care poartă cu ele suriți ascuțite, cu care străpung pe cei ce le caută, după cum scrie la 1 Timotei 6, cu versetul 10. Versetul următor, versetul 14, ne prezintă pe Domnul Isus dând un răspuns omului aceluia din mulțime. Citim versetul. Omule, i-a răspuns Iisus. Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Vedeți, în lucrurile care n-au nicio legătură cu planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omului, Domnul Isus nu intervine și nu dă niciun ajutor. El, cu oamenii morți în păcat, nu are legătură decât într-un singur caz și anume să le aducă viață. Restul nu le interesează. Cum o să se ocupe el cu lucrurile lor moarte? Și tot așa ca Domnul Isus trebuie să fie și urma și săi. Ei n-au altă slujbă pe pământ decât slujba pe care a avut-o căpetenia lor. În alte lucrări și afaceri nu se amestecă. Multe pagube duhovnicești vin în viața noastră de urmași ai Domnului Isus pentru faptul că ne amestecăm în lucruri de pe pământ care n-au nicio legătură cu planul lui Dumnezeu de mântuire. Multă tulburare se strecoară în sufletul nostru atunci când uităm de chemarea noastră cerească și ne ocupăm timpul cu lucruri pământești care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și Evanghelia Lui. Deci, spune Domnul Isus: cine m-a pus pe mine judecător și împărțitor peste voi? În lucrurile care nu fac parte din împărăția Domnului Isus, împărăție care nu este din lumea aceasta, să nu ne amestecăm, să fim judecători numai în lucrurile duhovnicești, sau care au legătură cu lucrarea duhovnicească a Lui Dumnezeu. Restul nu trebuie să ne intereseze. Să împărțim dreptate numai în lucrurile din care lucrarea Lui Dumnezeu are de câștigat. Cu celelalte nu trebuie să avem nicio legătură. Noi nu suntem chemați să facem rânduială între lucrurile moarte ale celor morți în păcat, chiar dacă aceștia ne-ar fi rude apropiate. Întreabă Domnul Isus cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Să ne punem mereu întrebarea aceasta când vrem să facem ceva. Să spunem și noi la fel. Cine m-a pus pe mine să fac acest lucru? Dacă ținem seama de acest adevăr, vom fi izbăviți de multe pagube duhovnicești și de multe înfrângeri și căderi pe calea lui Dumnezeu în lumea aceasta plină de ispite. În versetul 15 din Luca 12, Domnul Iisus dă o învățătură ascultătorilor săi în legătură cu acest incident. Citim versetul. Apoi le-a zis. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în berșugul avuției lui. Este o mare înțelepciune să știți în ce stă viața, să-i cunoști obârșia și mijloacele care o păstrează, puternică, sănătoasă, roditoare și fericită. Ca să te păzești de primejdie, este tot atât de însemnat în viață ca și respirația și hrana. Moartea te pândește și de-o parte și de alta, dacă nu împlinești ce trebuie. Lăcomia de bani este o primejdie de moarte de care trebuie să ne păzim. Domnul Isus ne învață lucrul acesta. Un ziar din orașul Verona, în Italia, a publicat cu mulți ani în urmă următoarea scrisoare a unui vizitiu din același oraș. Domnul prefect mi-a dat un dar mare de 100 de franci pentru serviciul pe care am avut norocul să-l fac majestății sale, regelui Italiei, în ziua când a venit să mângâie pe săracii al căror a avut a fost distrus prin revărsarea apelor. Mulțumind din suflet onoratului meu dăruitor, îmi îndrept privirile spre atâția oameni care în clipa de față sufere mai mult decât mine. De aceea îmi iau îndrăzneala să vă trimit această hârtie de 100 de franci pentru a întrebuința în folosul celor sărăciți de pe urma prăpădului apelor din Verona. Câte nevoi nu-și putea el împlini cu un dar așa de mare pe vremea aceea. Dar, vedeți, el s-a uitat la alții care erau în mai mare nevoie decât el. Nevoile acelora au luat-o înaintea nevoilor lui și a făcut ce este bine. Credinciosul care face așa se îmbogățește în Dumnezeu. Numărul acestor credincioși este încă atât de mic. A te îmbogăți în Dumnezeu e un lucru prea ales și bun. Puține aleargă după el. Domnul Iisus spune, vedeți și păziți-vă de orice fel de răcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Haideți acum să citim câteva gânduri ale vechilor scritori creștini, Sfinții Părinți, care ne vor ajuta să înțelegem mai ușor de răcomiei de avere. Astfel. Sfântul Iangură de Aur scrie, Lăcomia este un hoț primejdios care scoate tot ce-i bun din inimă. Este mult mai bine să fie cineva sărac și să trăiască în virtute decât să fie împărat, dar să trăiască în păcat. Cel ce a călcat în picioare patima de avere este mai bogat decât toți. Sfântul Nir Sinaitul glăsuiește limpede. Cine și umple pântecele și făgăduiește să fie feciorelnic, este asemenea celui care spune că va primi puterea focului dacă ia foc în sân. Asterie la masei scrie așa, Lăcomia este mama inegalității, este fără milă și crudă. Sfântul Antonie cel Mare Oamenii să nu agonisească avuții de prisos. Ele, după fire, sunt stricăcioase, de aceea să nu ne poticnim când le pierdem. Spune, deci, Domnul Isus, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie. Noi nu facem altceva aici jos pe pământ decât să trecem pentru a ajunge în curând în împărăția belșugurii și a bucuriei. Puținul pe care îl avem ne va fi, deci, îndeajuns dacă Domnul Iisus își dă cuvântarea sa. Să luăm seama ca să nu chinuim cu lucruri vremelnice. Acestea nu dau fericirea după care tângește omul. Atât cât avem nevoie de, nevoie, de lucrurile acestea materiale, Domnul ne va da, dacă umblăm în strânsă legătură cu el prin credință. Că el spune clar, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și toate, deci toate aceste lucruri, vorbind acolo despre mâncare, îmbrăcăminte și încălțăminte, vi se vor da pe deasupra. Lăcomia este o idolatrie și zgârcenia de asemenea. Acestea despart pe om de Dumnezeu dacă le primim în inima noastră. Dumnezeu nu poate locui împreună cu idolii. Deci Domnul Isus ne spune aici, vedeți să vă păziți de orice fel de lăcomie. Ceea ce putem face noi nu face Dumnezeu să știți în locul nostru. A ne păzi de lăcomie este partea noastră pe care o putem împlini dacă vrem. Dumnezeu ne dă harul Său ca să ne putem împlini partea în lucrarea de săvârșirii noastre, să ne deschidem pentru El și lucrarea Lui. La învierea lui Lazar, Domnul Isus, care avea putere peste moarte să poruncească lui Lazar mort de trei zile să învieze la viață, hotărât lucru, avea putere și să dea piatra la o parte. Totuși, a dat piatra la o parte era datoria celor prezenți, datorie pe care dacă ei nu-și îndeplineau, Domnul Isus nu-și făcea partea Lui de înviere la viață. Oricât de neînsemnată pare partea omului, dacă omul nu și-o face, Dumnezeu nu vine cu partea lui. Mare grijă, deci, să ne facem partea noastră. În cazul acesta să ne ferim de lăcomie. Într-o discuție pe care am purtat-o cu cineva în seara trecută, am fost întrebat cu privire la acest subiect. La rândul meu am răspuns printr-o întrebare și anume. Pentru câtă perioadă de timp spune Scriptura că trebuie să ne îngrijim să avem cele trebuincioase în casă? N-aș știu să răspundă și am spus tot eu. Scriptura spune așa. Ajunge deci dacă aveți azi ce mânca și cu ce vă îmbrăca. Ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Așadar, Scriptura ne spune că noi trebuie să îngrijim de cei din casa noastră și cine nu îngrijește de cei din casa lui este mai rău decât un necredincios. Însă, în aceasta față de casa noastră trebuie să ne ferim de locomie. Cum să ne ferim de locomie? Vom avea grijă ca să avem toate cele trebuincioase în casă pentru o singură zi, ziua de azi. Cu privire la perioada aceasta de o zi, este o mică observație de făcut, și anume, perioada aceasta de o zi reprezintă perioada care se scurge între două salarii. Pe vremea aceea, plata se făcea la apusul soarelui după o zi de muncă. Se făcea în fiecare zi. Ei bine, unii în zilele noastre iau salariu o dată pe lună, alții de două ori pe lună, alții poate le iau la două săptămâni o dată, alții le în fiecare săptămână. Luând în considerație adevărul că scriptura se referă la o zi ca la o perioadă cuprinsă între cele două plăți, tragem concluzia că o zi pentru cei care iau plata o dată pe lună se referă la perioada de o lună, iar pentru cei care iau plata numai de do la două săptămâni o zi se referă la perioada de două săptămâni. Pentru cei care iau plata o dată pe săptămână, o zi se referă la perioada de o săptămână, perioada care se scurge între cele două plăți. Așadar, noi suntem obligați, potrivit Scripturii, să purtăm de grijă ca în casele noastre să fie toate cele încioase, dar numai atât cât avem nevoie pe perioada care se scurge între cele două salarii. Tot ceea ce strângem sau economisim peste perioada aceasta este lăcomie și cine nu are grijă să se ferească de aceasta, cade în păcatul în ispita lăcomiei. Cine strânge, așa cum se aude, bani albi pentru zile negre, de zile negre va avea parte. Așadar, Domnul Isus ne învață să ne ferim de lăcomie, adică să nu ne îngrijim de ziua de mâine, de perioada cealaltă, pentru că Domnul spune că celelalte El ni le va da pe deasupra dacă noi căutăm mai întâi părăția cerurilor și neprihănirea Lui. Ne facem datoria în cele pământești și asigurăm toate cele necesare pe perioada dintre cele două plăți, iar cele ce ne prisosesc le dăm Domnului, le dăm celor cu care suntem frați și surori. În versetul următor, la versetul 16 din Luca, de la capitolul 12, Domnul Iisus spune o pildă, începând în felul următor. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Pilda era un mijloc strălucit pe care Domnul Iisus îl folosea des în vorbirile sale cu norodul sau cu ucenicii. Nu le vorbea deloc fără pildă, scrie în Matei 13. Prin pilde, Mântuitorul nostru descoperea sau acoperea un adevăr, după cum cerea o împrejurare sau alta. Ucenicilor însă le explica multe din pilde ca să fie limpeziți în înțelegerea adevărului, dar poporul nu se bucura de acest privilegiu, de acest favor. De ce oare? Un singur răspuns. Nu se vremea. Trebuia mai întâi plătit prețul răscumpărării, apoi proslăvirea Fiului Omului, apoi trimiterea Duhului Sfânt, și Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, le va fi descoperit tot cu privire la el, așa după cum ne arată Evanghelia după Ioan. Deci, Domnul spus, le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Important este în viața cuiva nu numai multă roadă, ci folosul pe care l-aduce pentru alții. Cu cât se bucură mai mulți de rodul muncii tale, cu atât ți-ai împlinit mai bine chemarea pe pământ, cu atât te vei bucura mai mult de un viitor fericit împreună cu Dumnezeu. Rodul tău trebuie să fie spre înmulțirea și întărirea vieții, spre biruința adevărului și spre slava lui Dumnezeu pe pământ. Fii atent când ți se mulțesc roadele și într-un fel și în altul, ce faci cu ele? Cui folosesc? Dumnezeu te-a pe pământ ca să fii spre folosul altora. Dacă ești cu adevărat credincios, înțelegi bine acest lucru. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora, ne îndeamnă apostolul Pavel. Aceasta e viața creștină normală. Domnul Isus continuă pilda aceasta în felul următor în versetul 17. Și el se gândea în sine și zicea, Ce voi face fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Omul este rodul gândurilor și planurilor lui. Gândește bine, este bun și fericit. Gândește rău. Este Rău este și în viața lui, care este plină de întunericul răutăților. Când nu faci orice gând rob ascultării de Hristos, gândești egoist și vrăjmaș adevărului. Bogatul se gândea în sine. Nu e rău să te gândești în tine însuți și să-ți faci planuri, ci rău este atunci când nu faci orice gând rob ascultării de Hristos. Orice gândire, orice cugetare în afara lui Hristos, lui de a felul lui de-a fi, este falsă și duce la lucrăt diavolești. Când te gândești din Hristos, prin Hristos și pentru interesele lui Hristos, atunci știi ce să faci. Ce voi face, spune omul acesta din pildă, fiindcă nu mai am locul de să-mi strâng rodurile. Aici este greșeala bogatului. El se gândea egoist, gândea prin sine... Și nu prin Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu i-a binecuvântat țarina și l-a făcut bogat, dar el n nu ținut seama de Dumnezeu. Dumnezeu a ținut seama de el binecuvântându dar el n nu ținut seama de Dumnezeu mulțumindu-i. El credea că nu mai prin munca sa a ajuns să nu mai aibă loc pentru roadele sale. Țarina mea, spune el, roadele mele bunătățile mele și chiar sufletului meu, că așa cum vom vedea, el a vorbit cu sufletul lui și dădea lui toate cele pe care le-a câștigat. Vai, Dumnezeu să ne păzească de o astfel de nerecunoștință. Bogatul are mai mult decât îi trebuie, totuși nu-și va împărți berșugul nici cu Dumnezeu, nici cu omul, ci va zidi grânare mai mari. Aici este tot păcatul lui și Dumnezeu l-a pedepsit tocmai pentru acest lucru. Când atâtea guri flămânde erau în jur, el nu mai avea loc unde să-și pună roadele. An de zile a tot adunat la bogății și faptul că a reușit dovedește că nu mai avea altă preocupare. Singurul lui gând era să adune mereu uitând de milă și de credincioșie. Ducea o viață de egoism și de nepăsare. Iubiți ascultători, Dumnezeu să ne ferească de o astfel de viață, în harul Său și în bunătatea Lui, să ne facă recunoscători pentru tot ce ne-a dat, chiar și pentru programul L165, care se încheie aici. Slăviți să fie numele Lui! Amin! Când că mi-a făcut bine, Lui Dumnezeu glorie, Mi se bucură inima în lui Dumnezeu glorie Când Lui Dumnezeu glorie Și tot pământul să-i cânte Lui Dumnezeu glorie El mi-a adus mântuire De aceea-i pe vecie Lui Dumnezeu glorie Gloria, Dumnezeu glorie. El mi-a adus mântuire, De aceea-i pe vecie, Lui Dumnezeu glorie.